Хигиена в три направления. Няколко братя и сестри бяха приети от учителя. Стана въпрос за работата в света. Трябва първом да се работи с причинното поле. Отгоре ще се слиза постепенно надолу към физическия свят. Това значи да се работи с съзерцание и молитва. Само така ще подготвим условията за работа в света. Това е пътят. След като се работи с молитва, после ще работиш между хората и пак с молитва. И тъй нататък. Една от сестрите разказа. Аз опитах този метод и той даде добър резултат. През учебната 1925-26 година бях назначена в Марчаево. За пръв път се озовах в това Софийско село и още със стъпването си, горещо пожелах смисъл и молитва, пробуждането му и с надежда очаквах вътрешен интерес към Божественото. Моят хазяин забеляза, че чета книги, които отварях със свещен трепет и не давах никому. Силно заинтересован, в мое отсъствие се зачел в книгите, така се погълнал от съдържанието им, че всеки ден, когато бил свободен, четял по цели часове. Така в съзнанието му проблеснала нова светлина, която го преобразявала. Не му обягнало от погледа, че всеки неделен ден аз отсъствам, а после се връщам добре разположена и преизпълнена от щастие. Един неделен ден той тръгнал тайно след мен и така стигнал до салона на улица Оборище 14, смесил се с другите и присъствал на едно от нашите събрания. Когато пред катедрата излязал учителя да говори, Думите му трогнали моя хозяин и той развълнувано слушал, дори плакал. После песните му се сторили ангелски се опитал да пее с другите и като че ли ги знаел. След събранието той побързал да се прибере преди мен. И когато се поуспокоил насаме, веднага, щом се върнах в село, ми разкри всичко и заяви, че иска да чете тези духовни книги и да посещава редовно събранията в София. Аз се зарадвах и вътрешно благодарих на Бога, че Той е чул моята молитва. Заеднат ми имаше няколко приятели, с които често си попиваше, но Той направи всичко възможно да сподели духовното си озарение с тях. И в тях също настъпи голям преврат, защото те престанаха да пият възприеха вегетарианството, посещаваха беседите и проучваха книгите. Цялото село се изненада от тази голяма вътрешна промяна в тях. След разказа на сестрата, учителя продължи. В провинцията може да се работи и така. Двама по двама, с раници на гръб, тръгнали като туристи, ще изучавате с научна цел природата, нравите и обичаите на хората. Но божествените ви намерения никой да не ги научава. Начинът по който ще се предаде една истина, да бъде преценен според човека. На едно дете ще се предаде по метода, който подобава за възрастта му. Няма да му дадеш толкова храна, колкото на един възрастен. Освен това, на всеки го ще туриш толкова колкото трябва. И никога не задължавай, когато и да е, да върши нещо, което не е по неговите сили. Край един светия. На вид беден човек минал един богатаж, който поискал да му даде парче хляб и да отмине. Но беднякът пожелал да го вземат за роб. Колко искаш да ти заплатя?, запитал богатият. Хиляда сребърни монети. Не е много, съгласил се богатият и го взел, обаче светията за една седмица обърнал дъщеря му към християнството и после казал, че няма повече работа тук и се отишъл на часа без хилядата сребърника. И ние, като си свършим работата на Земята, ще отидем на друго място да работим. Например, на Юпитер трябва да бъдем с по-голям ум. Научете се да работите изправно. Защо ще заявявате, той е грешен или ти си грешен? Говорете безлично. Може да се каже, ние, хората, не живеем добре. Когато човек говори, трябва да търси разнообразие в речта си. Например, ако се спираме само върху човешкия характер или само върху изкуството или религията, то става еднообразно. Но ако преминем през трите теми, и ги обединим, разнообразието ще спомогне повече за търсената яснота. Има неща, които не бива да се споменават извън нашия кръг. Разбира се, че трябва да се говори принципно, но не и да се изнася истината напълно. Щом един човек е болен, ще му дам лекарство, но защо да му разправям как съм го приготвил? Или казвам на някого Ще дойде по роят Излез от този дол Няма какво да му доказвам, защото ако стана Водата ще ни повлече Учителя помълча и продължи Дето аз искам да стана добър това показва, че в света иде нещо страшно. А и когато хората станат доста зли, това показва също, че иде нещо страшно. Днес може да се говори на хората за новото учение, като се засегнат някои въпроси от изкуството и науката. Но за да се отворят условия за работа в гимназиите, и в университетите трябва да се работи с молитва. Чрез нея ще се подновят условията за работа там. Между младите хора има готови души, които са врати и чрез тях ще може да се работи и върху останалите. Младите каквото чуят, веднага го предават на своите другари и така разнасят идеите. Чрез молитва ние искаме да влезем във връзка с готовите души, които лесно ще се обърнат към Божествения път. Към него ще тръгнат и някои учители. Мисля да приготвим една книжка, предназначена специално за учащи. Трябва да се използват малките случаи за разпространение на Божествените идеи. Навсякъде, където тръгнете, беседите винаги трябва да бъдат с вас. Например, когато дойдат гости в базата ни на Рилските езера, изведете някоя беседа, за да почетете заедно. Влезте в диалог и като разясните това-онова, дайте им по една беседа в ръка. Учителя се обърна към една сестра от провинцията и каза да запише адресите на някои свои познати от нейното и околните села, които според нея са подготвени и да ги остави, за да им изпратим беседи. Но същевременно поиска от сестрата да прати на тези хора и по една добра мисъл. Изобщо, най-важната работа е разпространението на новите идеи. Ще кажете на другите така. Сега ние учим новата хигиена в три направления. Да станем толкова малки, че да можем да минем навсякъде, без нищо да ни задържи. Да можем да пътуваме толкова бързо, че никой да не може да ни стигне. Да мислим толкова широко, че никой да не може да ни ограничи. Това е новата хигиена. Изтъкнете тези три правила. За природата не е важно бързото завършване на житейското училище, но за нея е важно човек да живее с любов и това, което е научил да го предаде на другите. От сегашния ви живот зависи формата на бъдещия ви живот. Учителя се обърна към братята и сестрите и каза с сериозен тон. Идете и предайте това, което сте научили. Не всичкото, но поне част от него. Намерете 10 души и ги попитайте, кое ги е накарало да се обърнат към новите идеи. Кое ги е подбудило да влязат в новия път и ще видите колко са различни психологическите подбуди. Това ще ви бъде като задача. Обръщайте внимание върху подбудите на тези, които са влезли в новия път, понеже причините не са едни и същи. Освен това, отбележете къде и кога са се пробудили. Дали през лятото, пролетта, есента или зимата. И ако помнят, дали е било преди обед или след обед. И през кой месец. Всички тези неща са интересни, от психологическо гледище. Направете това проучване през свободното си време и не споменавайте причината за вашия интерес. Вие ще изберете един човек, върху когото ще работите и забележете до коя степен можете да му бъдете полезни и доколко вашето слово може да му въздейства. Трябва да намерите най-подходяща форма да изнесете на света това, което знаете. Има закон. Като учи човек хората, учи себе си. Вие трябва да разбирате състоянията на хората и техните нужди. Веднъж една сестра от чужбина ме попита, кога влиза душата на детето в тялото. Тя бе правила шест пъти аборт и това все от незнание и вътрешен мрак, а сега вече искаше да изкупи този си грях. Отговорихи, че душата на детето влиза в тялото при раждането, когато поеме въздух. Казано е, Бог вдъхна в ноздрите му дихание на живот и стана човек, жива душа. Обърнах и внимание още, че изкупуването на този грях може да стане като се обръщат души към Бога. Така, ние ги раждаме духовно. Както е казал и апостол Павел, аз ви родих. Това е най-бързият начин за ликвидиране на тази карма, но трябва да се знае какво разбираме под обръщане към Бога. Обърнат към Бога е онзи, който не само вече почва да вярва в Бога, но и се захваща на духовна работа. И той почва да обръща души към Бога. Разбира се, Бог е който обръща, а човек е само проводник на Бога. И убийството кармически се ликвидира с обръщане на души към Бога. Убитият трябва да ти стане дете, да го родиш и отгледаш а с духовно родените деца се ликвидира по друг начин с убийството. От гледище на окултната наука всички хора, на които човек е правил добро в минали съществувания, ще го намерят и ще му направят услуга и от друга страна човек ще отиде прионези на които дължи от миналото за да ги повдигне. Ако в миналото си подтикнал някои хора в крив път, сега, за да си поправиш погрешката, трябва да им покажеш правия път. Ако си обърнал хора към Бога, то като отидеш един ден при Бога, ще имаш Неговото благословение. Кой каквото е свършил, с него върви. Човек отнася със себе си това, което е направил за Бога за ближните си и за самия себе си. Голяма е радостта на небето, когато се покая някой грешник, а още по-голяма е радостта, когато той дава плод. Във всеки град и село има души заровени като скъпоценни камъни. Тях трябва да намерим. Може да се изпрати и обективно писмо до някои готови души. Един брат спомена, че в неговия град на братските срещи идват 40 души и той се поинтересува колко души има още готови за новите идеи. Учителя отговори: Още 400 души. Когато човек работи за Бога, неговите работи се уреждат тъй, както той не е предполагал. Трудно е, докато водата си проправя път, но след това вече става лесно. Хората, които ви привличат, те са готови души, които вас чакат. Има души толкова готови, че само да се похлопа на вратата им и се отзовават. Могат да се образуват кръжоци в селата. Във всяко село да има поне по една запалена свещ която лесно ще запали другите. Една от сестрите каза, че се отива на село с единствената радост, поне от малко да бъде полезна на това светло дело. Ще се служите с магическата формула Бог е любов. В сегашния свят, щом искате да обръщате души към Бога, вие ставате проводници да се вселят висши духове в тях, по този начин, вие имате деца, но това са работи за напредналите души. Тези души, които обърнете към Бога, ще ви обичат. Говорете на хората и не се страхувайте, че няма да ви разберат. Сега, ако не ви разберат, по-късно ще ви разберат. Един човек споделил с една наша сестра, че изпитва страх да не би да влезе в братството, защото тя му говорила тъй хубаво, че пожелал да посети изгрева. Нека сестрата да му каже, че не тук стават ученици, а се раждат такива. Когато човек се тревожи и безпокои за външни работи, то той се е спрял пред едно блато с жаби гледа тинята, слуша кракането и мисли, че това е всичко. Но я да повдигне мисълта си, че да погледне нагоре. Навсякъде трябва да има проводници на Божественото. По един-двама най-малко. И сами по себе си помагат вече. В света има една сила, която действа, стига ние да ни препятстваме. Не е достатъчно само да бъдеш добър човек, но и да не противодействаш на божественото. Като срещнеш едно същество, което Бог ти е определил, ти не срещаш никакво противодействие. А когато някое същество понякога възприема твоите мисли, а понякога не, значи то не е добър проводник, и в негово присъствие ти не усещаш пълна свобода. Добрият човек прилича на хубава, приветлива къща. С него можеш да се спогодиш. Човек трябва да се ръководи по интуиция и това да му бъде като закон. Човек, който е готов да страда за Христа, с него можеш да влезеш във връзка. Но този който иска само да бъде християнин, без да страда и без да се жертва, с него ще се разминаваш. Трябва да се изучават условията, при които сега животът се развива и да се пише на понятен език. А има неща, които не могат днес да се изнесат пред света. Дълбокото е само за посветени. Като отидете да работите в света, най-първо се вдълбочете за да видите какво и как ще говорите казано е духът ще ви научи какво да говорите, но същевременно човек трябва да учи, да се развива да натрупва знания и като дойде случаят той веднага ще се образи какво да изнесе ученикът трябва отвътре да знае къде да отиде с кой човек да се срещне и какво да каже Ако е нужно да изнесете беседа, можете да говорите за влиянието на светлината върху човешкия организъм, за новото направление на хигиената, за водни процедури и екскурзии през лятото или за влиянието на храната, местна и растителна. Можете да изнесете някаква тема, като се имат предвид трите свята, физически, духовен и божествен, например темата мъчение, труд и работа. Ще ви дам една задача. Изберете тема, над която да работите и направете разбор на над 16 неделни беседи, като разглеждате по какво се схождат и по какво се отличават. Изведете цялостен текст по темата. За да може да се предаде Божественото учение на хората, трябва да се избере и подходящ метод.